Розділ одинадцятий. Втеча. Наступного ранку, після розмови з мормонським пророком, Джон Фер'є вирушив до Солт-Лейк-Сіті, розшукав знайомого, що збирався в Невадські гори, і передав йому листа до Джеферсона Гоупа. Він написав хлопцеві, що на них чатує небезпека, отож украй потрібно, щоб він приїхав якнайшвидше. Коли Фер'є віддав лист, на душі йому стало легше, і він повернувся додому веселим. Наблизившись до ферми, він здивовано побачив там двох коней, прив'язаних до воріт. Ще більше він здивувався, коли увійшов до вітальні і уздрів там двох молодиків. Один, довгообразий і блідий, умостився в кріслі гойдалці, поклавши ноги на грубку. Інший, з бичачою шиєю та описькуватим обличчям, стояв біля вікна, засунувши руки в кишені, і насвистував церковний гімн. Обидва кивнули, побачивши фер'є. І той, що сидів у кріслі, розпочав розмову. «Ви, мабуть, не знаєте нас», – мовив він. «Це син старішини Дребера, а я – Джозеф Стенджерсон, що мандрував з вами у пустелі, коли Господь подав свою руку і показав вам правдиву віру. Як покаже він її всім народам, коли настане час?» – прогоняв інший. Господь має багато місця для праведних. Джон Фер'є стримано клонився. Він здогадався, що це за гості. Ми прийшли, вів далі Стенджерсон, за порадою своїх батьків, щоб попросити руки вашої дочки для того, хто прибаде до вподоби вам і їй. Оскільки я маю лише чотирьох жінок, а брат Дребер сімох, то у мене є певна перевага. «Аж ніяк, брате Стенджерсоне!» – вигукнув інший. «Річ не в тому, хто скільки має жінок, а в тому, хто скільки зможе утримувати. Мені батько передав свої млини, тож я тепер багатший за тебе». «Зате наміри на майбутнє у мене краще», – запалом відказав перший. Коли Господь прибере мого батька, мені дістануться його чинбарні, до того ж я старший за тебе і вищий у громаді. Нехай дівчина сама вибере, усміхнувся молодий дребер, милуючий своїм обличчям у дзеркалі. Ми дозволимо вирішити їй самій. Джон Фер'є слухав цю розмову біля дверей, червоніючи з гніву і ледве, вгамовуючи бажання, розтрощити свій нагай об їхні спини. Послухайте – мовив він нарешті, ступивши вперед. «Коли моя дочка вас покличе, тоді приходьте, а доти я не хочу бачити тут ваших пик». Два молоді мормони ошелешено вирячились на нього. В їхніх очах суперечка за руку дівчини була найвищою честі і для неї, і для батька. — Із цієї кімнати є два виходи, — скрикнув Пер'є. — Один через двері, інший через вікно. — Який вам до душі більше? Його розчервоніле, смагляве обличчя та погрозливо підняті кулаки — Змусили гости підхопитись і швидко вибігти геть. Старий фермер пішов за ними до дверей. «Коли домовитися, хто з вас наречений, скажіть мені!» Ущіпливо промовив він. «Ти поплатишся за це!» – вигукнув Стенджерсон, збліднувши від люті. «Ти не послухався пророка і ради чотирьох!» «Ти шкодуватимеш за цим до кінця своїх днів!» «Тебе тяжко покарає правиця Господня!» кричав молодий дребер. «Ми знищимо тебе!» «Ще побачимо, хто кого знищить!» розлючено заревів Фер'є і уже взявся був за рушницю, але Люсі стримала його, схопивши за руку. А за ворітьми... Вже відлунював стукіт від кінських копит, і старий зрозумів, що тепер їх не наздоженеш. Кляті негідники. вигукнув він, витираючи з чола піт. Краще вже мені бачити тебе мертвою, ніж дружиною когось із них. Я теж воліла померти батьку, вперто сказала вона. Але скоро приїде Джеферсон? Так, тепер уже скоро, і чим швидше, тим ліпше, бо ми не знаємо, чого від них чекати. І справді, мужній старий фермер та його названа дочка зараз як ніколи потребували поради і допомоги. У цьому поселенні ще не було випадку, щоб хтось відверто не корився старішинам, якщо навіть... Дрібні вчинки каралися суворо, то на що ж було чекати такому бунтареві? Фер'є знав, що ані багатство, ані становище не врятують його. Інші, не менш відомі й багаті, несподівано зникали назавжди, а їхнє майно переходило до церкви. Він був сміливою людиною, але все-таки тремтів, коли згадував, те жахливе, невідоме страхіття, що нависало над ним. Будь-яку відкриту небезпеку він зустрів би рішуче. Але ця невідомість жахала його. Він приховував страх від дочки і вдавав, ніби все це дрібниці. Та дівчина, яка дуже любила батька, була проникливою. Вона добре бачила, що він неабияк стурбований. Джон Фер'є чекав, що Ян обуриться його поведінкою і не забариться з покаранням. І не помилився, хоч сталося це зовсім несподівано. Прокинувшись наступного ранку, він здивовано побачив маленький аркуш паперу, пришпилений до ковдри на його грудях. Великими, розложистими літерами на ньому було написано «На спокуту вини тобі дається двадцять дев'ять днів, а потім це тере було страшніше за будь-які погрози». Джон Фер'є марно сушив голову над тим, як цей папірець потрапив до його кімнати. Слуги спали в клуні. А всі вікна й двері будинку були зачинені. 29 днів, мабуть, залишалося до кінця місяця строку, призначеного Янгом. Яка ж сила, яка ж мужність потрібні для боротьби з ворогом, що має таку таємничу владу. Рука, що встромила шпильку в ковдру, могла вдарити його в серце, і він ніколи не дізнався хто його вбивця. Вранці наступного дня йому стало ще страшніше. І вони саме снідали, коли Люсі, здивовано скрикнувши, показала на стелю. Там посередині було написано, мабуть, обгорілою палицею, число 28. Для дочки це було загадкою, а він не став їй нічого пояснювати. Цілу ніч після того він просидів з рушницею на чатах. Він нічого не чув і не бачив, але вранці на дверях з'явилося велике число 27. Так минав день за днем, і щоранку він переконувався, що незрими вороги ведуть точний облік, і десь на виду незмінно залишають нагадування про те, скільки днів залишилося до призначеного строку. Іноді фатальні числа з'являлися на стінах, іноді на підлозі, часом на папірцях, приклеєних до воріт або горожі. Хоч який уважний був Джон Фер'є, але так і не зміг виявити, яким чином з'являються ці щоденні попередження. Щоразу, коли він бачив число, його охоплював забобонний жах. Він утратив спокій, схуд, із очей його не зникав сумний страх, немов у зацькованої тварини. Він жив лише однією надією на те, що зневади нарешті примчить молодий мисливець. Двадцятка помалу змінилася п'ятнадцяткою, а п'ятнадцятка десяткою, а від Гоупа не було жодної звістки. Числа зменшувались, а він не з'являвся. Почувши на вулиці стукіт копит або крик візника, старий фермер кидався до воріт, гадаючи, що нарешті прийшла допомога. Але коли п'ятірка змінилася четвіркою, а четвірка трійкою, він зовсім зневірився і перестав сподіватись на порятунок. Він розумів, що сам, погано знаючи тутешні гори, буде безпорадний. Усі проїжджі шляхи пильно охоронялись, і ніхто не міг виїхати без дозволу, наданого радою чотирьох. Куди не повернеш, ніде не сховаєшся від навислої небезпеки. І все-таки ніщо не могло похитнути рішення старого радше вже розлучитися з життям, ніж віддати свою дочку на безчестя. Одного вечора він сидів сам, замислившись над своєю бідою і, даремно селкуючись знайти якийсь порятунок, уранці на стіні будинку з'явилося число два. Завтра – останній день призначеного строку. А що ж буде потім? Уява малювала перед ним усіляке жахіття. А дочка – що буде з нею, коли його не стане? Невже немає порятунку з цього невидимого павутиння, що так щільно… Обснувало, їх обох. Він схилив голову на стіл і заплакав, відчувши своє безсилля. Але що це? Він почув легеньке шкряботіння, легеньке, проте, добре, чутне, в нічному безгомінні. Долинуло воно від дверей. Ферія прокрався до передпокою і напружено прислухався. З хвилину панувала тиша, потім знов долинув цей легенький, скрадливий звук. Хтось, напевно, тихенько стукав пальцем по дошках дверей. Може, то нічний убивця, що прийшов виконати вирок таємного судилища? Чи це натяк на те, що надійшов останній день строку? Джон Фер'є вирішив, що краще вже негайна смерть, ніж оте чекання, яке пошматувало йому серце і розхитало нерви. Кинувшися вперед, він відсмикнув засувку і розчинив двері. Довкола все було тихо і спокійно. Ніч була чудова, в небі яскраво мерехтіли зірки. Фермер оглянув маленький, оточений огорожею садок перед будинком. Ні там, ні коловоріт не було, ані душі. Зітхнувши з полегшенням, фер'є позирнув праворуч, ліворуч і раптом, випадково поглянувши вниз, уздрів на свій подив просто перед собою до лиць розпростерту на землі людську постать. Він так перелякався, що отскочив назад і схопився за горлянку, щоб затомувати крик. Спершу він подумав, що чоловік поранений або мертвий. Але той несподівано швидко і тихо, наче змія, поповз по землі просто до будинку. Опинившися всередині, він скочив на ноги, зачинив двері, обернувся, і здивований фермер, Побачив жорстке рішуче обличчя Джеферсона Гоупа. «Боже — Боже, милий! — задихано мовив Джон Фер'є. — Як ти мене налякав? Чому ти приповз по землі? — Дайте мені поїсти, — попросив молодик. Я дві доби не мав ані крихти в роті. Він накинувся на холодне м'ясо і хліб, що лежали на столі після вечері. І жадібно ковтав шматок за шматком. Що з Люсі? спитав він, угамувавши голод. Усе гаразд. Вона не знає, у якій ми небезпеці, відповів батько. От і добре. За будинком стежать з усіх боків. Ось чому мені довелося повсти. Вони, може, й хитрі, але мисливця звошов. Їм не спіймати. Джон Фер'є ніби переродився, відчувши, що тепер має відданого друга. Він схопив за шкарублу руку молодика і щиро її потис. — Таким, як ти, можна пишатися, — сказав він. Мало хто б наважився розділити з нами таку біду і турботи. Справді, друже відповів мисливець. «Я дуже шаную вас. Але якби ви були тут самі, я ще двічі подумав би, перш ніж сунути голову до цього осинного гнізда. Я приїхав сюди через Люсі, і поки говб ходить по землі, з нею нічого не станеться». «Що ж нам робити? Завтра ваш останній день. І якщо зараз не втекти, «Вам кінець. В Орліні ущелині нас чекають мул і двоє коней. Скільки ви маєте грошей? Дві тисячі доларів золотом і п'ять банкнотами. Вистачить. Я маю стільки ж. Треба пробиратися через гори до Карсон-Сіті. Збудіть краще Люсі. Добре, що слуги сплять не в будинку». Поки Фер'є допомагав дочці зібратися в дорогу, Джеферсон Гоуп спакував у клунок усю їжу, що знайшов, і наповнив череп'яний глечик водою. Він із власного досвіду знав, що криниць у горах мало, а відстань між ними далека. Ледве він скінчив збиратися, як повернувся фермер з дочкою, вже вбраною і готовою вирушати. Закохані привіталися палко, але коротко. Кожна хвилина була дорога, а справ було ще багато. Нам треба негайно рушати, мовив Джеферсон Гоуб тихо і рішуче, як людина, що знає, яка небезпека чекає на них. За ворітьми і хвірткою стежать. Але ми можемо обережно вилізти у бічне вікно і піти через поле. Вийдемо на дорогу, а звідти лише дві милі до орлиної щелини, де чекають коні. До світанку ми проїдемо півдороги через гори. А якщо нас зупинять? спитав Фер'є. Гов пляснув долонею по руків'ю револьвера, що стерчало з під його куртки. Якщо їх буде забагато, візьмемо двох чи трьох із собою. Похмуро сміхнувся він. У будинку погасили світло, і Фер'є з темного вікна поглянув на свої поля, які залишав назавжди. Він давно вже підготував себе до цієї пожертви, бо честь і щастя дочки були для нього дорожче за втрачене багатство. Навколо панувала тиша, ледве чутно шелестіли дерева. Широкі лани дихали спокоєм, і важко було уявити собі, що десь тут причаїлася смерть. Проте з блідого обличчя і суворих очей молодого мисливця видно було, що він дорогою до будинку побачив багато чого. Отож, недаремно був обережний. Фер'є взяв торбину з грішми, Джеферсон-Гоуп, трохи їжі та води, а Люсі – Маленький пакуночок із кількома дорогими ляне речами. Тихо, обережно відчинивши вікно, вони зачекали, поки чорна хмара закриє небо, і один по одному спустилися в садок. Зігнувшися, затамувавши подих, вони прокралися до огорожі і подалися вздовж неї до проломини, що виходила до пшеничного поля. Вони вже дісталися тієї проломини, коли раптом молодих штовхнув своїх товаришів у тінь, і всі троє тремтячі, полягли на землю. Життя в степу виховало в Джеферсона гопа, гостре, рисяче чуття. Тільки новін та його друзі встигли впасти на землю, як за кілька ярдів сумно ухнула гірська сова. У відповідь десь недалеко – негайно пролунав такий самий крик. Тієї самої миті в прогалині, до якої вони йшли, забобаніла ледь помітна людська постать. Ще раз пролунав той самий жалісний крик, і з темряви виступила інша людина. Завтра опівночі, півночі, промовив перший, судячи з усього начальник, коли тричі крикне «Дремлюга». Гаразд, відповів другий, сказати братові Дреберу. Скажи йому, а він нехай скаже іншим. 9 до 7, 7 до 5, відповів другий, і обидві постаті розійшлися в різні боки. Останні слова були, мабуть, паролем та відзивом. Коли їхні кроки ущухли в далині, Джефферсон Гоуп скочив на ноги, допоміг своїм товаришам пролізти через проломину і побіг полем, підтримуючи дівчину, і майже несучи її на руках, коли їй зраджувала сила. «Швидше, швидше!» Шепотів він раз по раз. «Ми обминули вартових, але тепер усе залежить від швидкості, ну, бо...» Потрапивши нарешті на дорогу, вони пішли швидше. Лише одного разу якісь люди зустрілися їм. Проте вони сховалися в полі, і їх не помітили. Неподалік від міста, мисливець звернув на вузьку кам'янисту стежку, що вела в гори. У темряві над ними височили дві чорні зубчасти вершини, розділені вузькою ущелиною. То й була орлина ущелина, де на них чекали коні. І з якимось дивовижним чуттям Джеферсон Гоуп провів своїх друзів між величезними брилами і потім висохлим потоком до потаємної місцини серед скель, де були припнуті вірні тварини. Дівчину посадили на мула, старий фер'є зі своєю торбиною сів на одного коня, другого Джеферсон Гоу повів крутою стежкою над проваллям. То був важкий шлях для тих, хто не звик до природи в її найпервіснішому стані. З одного боку на тисячу футів угору здіймалася величезна скеля, чорна, сувора і грізна, з довгими базальтовими стовпами вздовж прямовисної стіни, схожими на ребра якогось закам'янілого чудовиська. З іншого боку було урвище і купа каміння та брил внизу, пройти через які було неможливо. А по середині пролягала звивиста доріжка, подєкуди така близька, що їхати нею можна було лише один за одним, до того ж скеляста, отож подолати її міг хіба що досвідчений їздець. І все ж, незважаючи на всі труднощі і небезпеку, серця їхні повнилося радощами, бо з кожним кроком більшала відстань між ними і тією моторошною силою, що від неї вони врятувались. Проте невдовзі вони переконалися, що ще не втекли з-під влади святих. Вони доїхали до найбезлюднішої мисцини на всьому шляху, коли раптом дівчина злякано скрикнула і показала вгору. Там на скелі, над самісінькою стежкою, на тлі неба, вирізнялася тьмяна постать самотнього вартового. Тієї самої миті він помітив їх і мовчазною ущелиною пролунав войовничий вигук. «Хто їде?» «Подорожні до Невади!» – мовив Джеферсон Гоуб, вхопившись за рушницю, яка лежала впоперек поперек сідла. Вони бачили, як самотній вартовий зводив курка, глядаючись у них. Його, напевно, не задовольнила ця відповідь. Хто дозволив? спитав він. Свята рада чотирьох, відповів Фер'є. Живучи серед моронів, він знав, що її вважають за найвищу владу. Дев'ять до семи. вигукнув Вартовий. Сім до п'яти. швидко відповів Джеферсон Гоуп, пам'ятаючи підслуханий у садку пароль. Проїжджайте з Богом промовив голос угорі. За постом вартового шлях став ширшим, і коні побігли клусом. Озернувшися, втікачі побачили, як самотній вартовий стоїть, спираючись на рушницю, і зрозуміли, що щасливо перетнули кордон країни обранців, і що попереду на них чекає воля. Розділ дванадцятий. Ангели помсти. Цілу ніч їхали вони криволястими ущелинами і звивистими кам'янистими стежками. Не раз збивалися з дороги, але Гоуп, який чудово знав гори, знову виводив їх на шлях. Коли розвиднилось, перед ними відкрилося видовище Дивовижної, хоч і дикої краси. Зосибіч їх обступали величезні снігові вершини. Кожна, немов би, визирала за плеча іншої, щоб побачити далекий обрій. Їхні скелясті схили були такі круті, що модрини і сосни немов нависали над головами подорожніх. Здавалося, досить одного пориву вітру, і вони попадають вниз. Побоювання ці були недаремні, бо по голій долині всюди лежали дерева та брили, що попадали з гори. Коли втікачі проїздили цією долиною, десь неподалік зірвався величезний камінь і з глухим гримотінням покотився вниз, озвавшись луною мовчазних ущелених, і перелякавши натомлених коней, що раптом помчали чвалом. Над обрієм поволі сходило сонце, і вершини гір спалахували одна за одною, мов ліхтарі на святі. Невдовзі вони всі запалали червоним полум'ям. Утікачі замилувалися цією величною картиною, і навіть відчули в собі свіжі сили. Зупинилися біля потоку, що витікав з якоїсь ущелини, швидко поснідали і напоїли коней. Люсі та її батько охочі посиділи б тут іще, але Джеферсон Гоуп був неблаганний. «Вони вже вирушили за нами на вздогін», – сказав він. «Усе залежить від нашої швидкості. Доїдемо до Карсона і відпочиватимемо собі хоч усе життя». Цілий день вони пробиралися ущелинами, і надвечір, як прикинули, були вже десь за тридцять миль від своїх ворогів. М'ячліг подорожній знайшли собі під виступом скелі, де можна було сховатись від холодного вітру. І там, притулившись одне до одного, аби зігрітися, проспали кілька годин. Проте ще до схід сонця, Знову вирушили в дорогу. Вони не помічали, щоб хтось гнався за ними, і Джеферсон Гоуп почав уже думати, що їм пощастило вислизнути з рук страшної спілки, чий гнів вони накликали на себе. Він не знав, як далеко може тягнутися її залізна рука і як скоро вона стисне їх і розчавить. О півдні другого дня невеликі запаси їжі майже скінчилися. Це не дуже турбувало мисливця. В горах водилася дичина, а йому і раніше на раз доводилося добувати собі харчі рушницею. Відчукавши затишну місцинку, він зібрав трохи сухого галуззя і розпалив яскраве вогнище, щоб його товариші зігрілися. Вони були на висоті п'ятьох тисяч футів над морем, тож повітря Стало прохолоднішим, припнувши коней і кивнувши на прощання Люсі, він перекинув рушницю через плече і пішов шукати якоїсь дичини. Він озирнувся і побачив старого фермера із дівчиною біля вогнища і коней, що нерухомо стояли за ними. Потім їх заступили скелі. Блукаючи ущелинами, він пройшов зо дві милі, але нічого не знайшов, крім дерев з обдертою корою та інших слідів, які свідчили, що тут поблизу багато ведмедів. Після двох-трьох годин марних пошуків він звідчою хотів уже повертатися назад, аж раптом уздрів у горі дещо таке, від чого радісно затріпотіло його серце. На виступі високої скелі, путів за 300-400 вищі нього, стояло щось схоже на вівцю, але з велетенськими рогами. Сніговий баран, так звалася ця тварина, був, напевно, ватажком стада, якого мисливець не міг побачити. На щастя, баран дивився в інший бік і не помітив людини. Мисливець ліг на землю, поклав рушницю на камінь, довго і пильно націлювався і нарешті зробив постріл. Тварина підстрибнула, захиталася на краю скелі і впала вниз, в долину. Баран був такий важкий, що мисливець не став тягти його на собі, і відбатував лише задню ногу та частину боку. І здобичу на плечах він швидко пішов назад, бо вже починало смеркати. Але не встиг він ступити кількох кроків, як зрозумів, що заблукав. Захопившись пошуками, він зайшов так далеко, що тепер було нелегко знайти дорогу назад. Долину оточували ущелини, що майже нічим не відрізнялись одна від одної. Якоюсь із цих ущелин він пройшов десь із милю і натрапив на гірський потік, що, як він пам'ятав, раніше не зустрічався йому. Переконавшись, що він таки заблукав, мисливець вийшов на іншу дорогу. І знову марну. Швидко смеркало, і вже зовсім звечоріло, коли він нарешті знайшов знайому ущелину. Але й тут йому важко було не загубити сліду, Бо місяць іще не зійшов, а серед високих скель панувала цілковита темрява. Згинаючись під важкою ношею, зморений дорогою, він ступав уперед, підбадьорюючи своє серце думкою, що кожен крок наближає його до Люсі, і що поживи, яку він несе, вистачить їм до кінця подорожі. Нарешті він підійшов до входу, у ту саму щелину, де залишив своїх друзів. Він навіть потемків пізнав обриси скель, що оточували її. Друзі, напевно, вже з нетерпінням чекають його, подумав він, адже його не було більше, ніж п'ять годин. Зрадівши, він притулив руки до вуст, і гучна луна далеко понесла веселий клич, яким він попереджував про своє повернення. Молодик прислухався, чекаючи на відповідь. Ані звуку, окрім його власного крику, що прогримів у похмурих, мовчазних ущелинах, і знову роздався луною. Він крикнув іще раз гучніше, і знову не почув жодної відповіді від друзів, яких нещодавно залишив тут. Серце його огорнуло несподівана. Моторошна тривога. Він схвильовано рушив уперед, скинувши з плечей свою ношу. Обігнувши скелю, Джеферсон Гоу побачив місце, де раніше горіло вогнище. Там ще куріла купа попелу, але схоже було, що після того, як він пішов, вогонь більше не розпалювали. Довколо панувала та сама мертва тиша. Усі його страхи почали справджуватись, він підбіг ближче. Біля залишків вогнища не було жодної живої істоти. Коні, старий, дівчина. Зникло все. Зрозуміло було, що тут сталася якась нежданна страшна біда. Біда, що спіткала їх усіх, не залишивши жодного сліду. Для Джеферсона Гоупа це був жахливий удар. Він відчув, як у нього памрочиться голова і сперся на рушницю, аби не впасти. Проте він був людиною дії і швидко подолав свою мимовільну слабкість. Він вихопив із попелу, обгорілий шмат дерева, роздмухав його, поки той не загорівся, і з цим смолоскипом заходився оглядати невеликий табір. Уся земля... Була витоптана кінськими копитами, отже втікачів перейняв великий загін вершників, а з напрямку слідів було видно, що звідси вони повернули назад до Сотлейк-Сіті. Переслідувачі, мабуть, забрали з собою обох його друзів, Джеферсон Гоуп майже переконав себе, що це так, аж раптом помітив таке, що кожен нерв його тіла здригнувся. З одного боку табору віднілась купка червонястої землі. Її не було тут раніше. Поза всяким сумнівом, то була свіжа могила. Молодий мисливець підійшов ближче і побачив, що з землі стерчить палиця, в розщеплений кінець якої зтромлено папірець. На папірці він прочитав короткий, але вичерпний напис. Джон Фер'є з Лейк сіті помер 4 серпня 1860 року. Мужнього старого фермера, що він покинув його кілька годин тому, вже не було на світі. І це все, що написали на його могилі. Джефферсон Гоуб дико озирнувся, шукаючи другої могили, проте її не було і сліду. Люсі забрали з собою ті чудовиська. Вона приречена стати однією з жінок у гаремі сина старішини. Зрозумівши, що долі її вирішено, і що він неспроможний змінити її, хлопець щиро пошкодував, що не лежить разом, і старим у цій тихій могилі. Проте його бадьора вдача знову подолала неміч, яку породжує зневіра. Якщо він не в змозі допомогти дівчині, то принаймні може присвятити своє життя помсті. Поряд із терпінням та наполегливістю у вдачі Джеферсона Гоупа була і мстивість. Це, мабуть, передалося йому від індіанців, серед яких він зростав. Стоячи біля згаслого вогнища, він відчував, що втішити його може тільки нещатна відплата ворогам, скоєна його власною рукою. Віднині свою сильну волю і невтомну енергію він присвятить лише одній меті. Блідий і понурий хлопець попрямував туди, де кинув М'ясо забитого барана, а потім запалив вогнище і приготував харч на кілька днів. Поклавши м'ясо в торбу, він, не зважаючи на втому, рушив назад через гори слідами ангелів помсти. П'ять днів, трохи не падаючи від знемоги, позбивавши ноги до крові, молодик мандрував тими самими ущелинами, де нещодавно проїздив верхи. Вночі він засинав на кілька годин десь серед каміння, але ще до схід сонця вставав і йшов далі. Шостого дня він дістався орлиної ущелини, звідки почалася їхня невдала втеча. Гоу побачив перед собою гніздо святих. Знесилений, виснажений, він сперся на рушницю і люто змахнув кулаком у бік мовчазного міста, що розкинулося внизу. На головних вулицях він помітив прапори. Там, мабуть, щось святкували. Поміркувавши над тим, що то може означати, він почув кінський тупіт. До нього наближався якийсь вершник. Коли той під'їхав, Гоупку пізнав у нього Мормона на ім'я Каупер, в якому не раз мав нагоду прислужитися. Він підійшов до нього, сподіваючись випитати хоч що-небудь про долю Люсі є. «Я Джеферсон Гоуп», – мовив він, Чи пам'ятаєте ви мене?» Мормон поглянув на нього з неприхованим подивом. «І справді!» Важко було впізнати у цьому брудному бурлаці з мертвотно-блідим обличчям та лютими дикими очима колишнього дженджуристого молодого мисливця. Коли він нарешті переконався, що перед ним усе-таки Джеферсон Гоуп, подив на його обличчі, змінився жахом. — Ви збожеволіли! Навіщо ви сюди прийшли? — вигукнув він. Якщо хтось побачить, що я розмовляю з вами, нам кінець. Свята Рада Чотирьох наказала заарештувати вас за допомогу утекти фір'є. Я не боюся ні їх, ні їхніх наказів, твердо відказав Гоуп. Ви, каупере, повинні щось знати про них. Благаю всім, що я для вас найдорожчим. Дайте мені відповідь на кілька запитань. Адже ми завжди були друзями. Не відмовте мені заради Бога. — Що вам треба? — занепокойно спитав Мормон. — Швидше, скелі тут мають вуха, а дерева — очі. — Що сталося з Люсі Її вчора повінчали з молодим дребером. — Та що це з вами? Ви ж змертвіли. — Дурниці! — ледве промовив говп побілілими вустами і сів на камінь. То ви, кажете, повінчали? Так, вчора, через те й пропори біля храму вивісили. Молодий Дребер та молодий Стенджерсон усе сперечалися, кому ж вона дістанеться. Обидво були в загоні, що вирушив на вздогін, і Стенджерсон застрелив її батька. Це начебто давало йому перевагу. Але на раді Дреберових прибічників було більше, і пророк віддав дівчину йому. Та, здається мені, що ненадовго. Вчора з обличчя її було видно, що вона от-от помре. Не жінка, а привид. «Ви вже йдете?» «Так, йду», – сказав Джефресон Гоу, підводячись. Обличчя його бліде, застигли, скидалися на різьблення з мармуру, і лише очі палали недобрим вогнем. «Куди ж ви підете?» «Це не має значення», – відповів він, закинув рушницю на плече і подався до ущелини, А звідти самісіньке серце гір до лігвищ хижих звірів. Серед них не було лютішого і небезпечнішого звіра, ніж він сам. Мормонове пророкування збулося. Чи то вразила Люсі страшна батькова смерть, чи нестерпний силуваний шлюб, але бідолашна дівчина, яка більше ні разу не підвела голови, почала скніти і за місяць померла. Її п'яниця чоловік, що одружився з нею лише заради багатства Джона Фер'є, не вельми тужив за своєю втратою. За нею плакали інші його жінки, що за мормонським звичаєм просиділи біля її труни цілу ніч. А коли тільки но звиднювалася, Двері раптом відчинились, і перелякані, приголомшені жінки побачили перед собою здичавілого, обвітреного чоловіка в лахмітті. Навіть не поглянувши на жінок, що злякано з'юрмилися, він підійшов до світлого, мовчазного тіла, в якому ще так недавно жила чиста душа Люсі Фер'є. Нахилившись, він притулився вустами, до її холодного чула, потім підняв її руку і зняв з пальця обручку. Вона не ляже в могилу з цією обручкою, Розгнівано викрикнув він, кинувся до сходів і зник раніше, ніж жінки встигли здійняти тривогу. Пригода ця була така дивна і миттєва, що жінки не повірили б самі і не переконали інших якби не той незаперечний факт, що маленький золотий перстених, оздобана реченої, зник з її пальця. Кілька місяців Джеферсон Гоуп блукав у горах, жив химерним дикунським життям і плекав у своєму серці люту жадобу помсти. В місті подейкували про чудернацьку істоту, що живе в глухих гірських ущелинах і часто прокрадається до околиць міста. Одного разу в Стенджерсоново вікно влетіла куля і розплющилась об стіну за якийсь фут від його голови. Іншим разом біля дребера, що проходив під скелею, полетіла велика брила. Він врятувався від страшної смерті лише тим, що мить кинувся до лілиць на землю. Обидва молоді мормони відразу зрозуміли, хто замірявся на їхнє життя. І не раз влаштовували походи в гори, сподіваючись упіймати чи вбити свого ворога, але щоразу даремно. Тоді вони вирішили не виходити на двір по одному, надто ввечері, а біля своїх будинків виставили варту. Проте згодом вони це облишили, бо про їхнього супротивника давно вже було не чути. Тож обидва сподівалися, що час приборкав його мстивість. Це було зовсім не так. Час, скоріше, підсилив її. Мисливець, упертий і непіддатливий завдачею, так перейнявся настирливою думкою про помсту, що не міг уже думати ні про що інше. Проте розум він мав, Передусім практичний. Незабаром він побачив, що навіть залізне його здоров'я не витримає тих нескінченних випробувань, яким він себе піддавав. Життя просто неба і брак харчів підірвали його сили. Якщо він здохне, неначе собака, в горах, хто тоді помститься негідникам? А на нього, звичайно ж, чекає саме така смерть коли він житиме отак і далі. Він знав, що це буде на користь його ворогам, отож змусив себе повернутися до Невадських копалень, щоб набратися там сили, набрати грошей, а потім знову без перешкод домагатися своєї мети. Він мав намір прожити в Неваді рік, а довелось через різні непередбачені обставини затриматись на копальнях майже 5. Хоч минули довгі літа, його пам'ять про колишні гори і жадоба помсти залишилися так само гострими, як і тієї незабутньої ночі, коли він стояв біля могили Джона Фер'є. Змінивши обличчя і прибравши інше ім'я, він повернувся до Солт-лейк-Сіті. Його нітрохи не турбувала власна доля, аби лише пощастило виконати справедливу помсту. У місті на нього чекала недобра звістка. Кілька місяців тому серед обранців стався розкол. Молодші члени церкви збунтувалися проти влади старішин. І врешті частина незадоволених покинула Юту, поробилася іновірцями. Серед них були Дребер та Стенджерсон. Куди вони виїхали, ніхто не знав. Подейкували, нібито дребер дістав за своє майно чималі гроші і поїхав багатієм, а його товариш Тенджерсон лишився досить таки бідним. Проте ніхто не міг підказати, де їх шукати. Багато хто з людей, навіть наймстивіших, облишив би думку про відплату, зіткнувшися з такою перешкодою. Але Джеферсон Гоуп не вагався ані хвилини. Грошей він мав небагато, тож хапався за будь-який заробіток і подорожував з полученими штатами з міста до міста, розшукуючи своїх ворогів. Рік минав за роком, чорно його волосся посивіло, а він, як пес, нишпорив по містах, зосередившись на тій єдиній меті, що їй присвятив життя. І нарешті його впертість була винагороджена. Ідучи якось вулицею, він кинув лише один погляд на обличчя, яке промайнуло у вікні, але цього було досить. Тепер він знав, що люди, яких він стільки шукав, є тут, у Клівленді, штат Огайо. Він повернувся до свого вбого помешкання, з готовим планом помсти. Проте сталося так, що Дребер, визорнувши з вікна, пізнав Бурлаку на вулиці і прочитав у його очах свій смертний вирок. Разом із Стенджерсоном, що став його секретарем, він побіг до мирового судді і заявив, що їх із ревнощів переслідує давній суперник, і їм загрожує небезпека. Того самого вечора Джефферсона Гоупа кинули до в'язниці, а оскільки не знайшлося нікого, хто взяв би його на поруки, він просидів там кілька тижнів. Коли він нарешті вийшов на волю, то побачив, що дреберів будинок стоїть порожній, вони з секретарем виїхали до Європи. Месник знову загубив їхні сліди і ненависть змусила його продовжувати гонитву. Це потребувало грошей, і він почав працювати, зберігаючи кожен долар для майбутньої подорожі. Зібравши врешті-решт досить грошей, щоб не вмерти з голоду, він поїхав до Європи і теж став мандрувати з міста до міста, не гребуючи ніякою роботою і пильнуючи своїх ворогів. Але наздогнати втікачів не зміг. Коли він дістався Петербурга, вони переїхали до Парижа. Він вирушив за ними туди і дізнався, що вони тільки-но перебралися до Капенгагена. До столиці Данії він теж запізнився. Кілька днів тому вони помандрували до Лондона. Там він нарешті наздогнав їх. Про те, що там сталося, краще за все дізнатися з власних свідчень старого мисливця записаних у щоденнику доктора Батсона, якому ми й так уже багато чим завдячуємо. Розділ 13. Продовження спогадів доктора Джона Вацона. Шалений опір нашого супротивника аж ніяк не означав, що він палає до нас ненавистю. Зрозумівши, що пручатися марно, він раптом усміхнувся і висловив надію, що нікого не забив під час цієї сутички. «Ви, напевно, повезете мене до дільниці?» Звернувся він до Шерлока Холмса. «Он де внизу стоїть мій кеп. Якщо ви розв'яжете мені ноги, я піду сам». Нести мене буде вже не так легко, як колись. Грексон із Лестрейдом позернули один на одного, вважаючи цю пропозицію занадто сміливу. Але Холмс, повіривши затриманому на слово, одразу розв'язав мотузок, який скручував його ноги. Той підвівсь і пройшовся кімнатою, аби розім'яти ноги. Пам'ятаю, що я поглянув, на нього і подумав людину такої дужої статури зустрінеш нечасто, рішучий бадьорий вираз на темному засмаглому обличчі надавав його зовнішнім рисам ще більшої сили. Якщо місце начальника поліції зараз вільне, то на нього краще за вас нікого не знайти, промовив він, дивлячись на мого приятеля з неприхованим. За «Просто диво, як ви мене вистежили! Вам теж варто було б поїхати зі мною», – звернувся Холмс до детективів. «Я повезу вас», – запропонував Лестрейт. «Добре, а Грексон сяде з нами в кеп». «І ви теж, докторе, адже ви цікавитесь цією справою, тож їдьмо разом». «Я охочі погодився, і ми всі вийшли на двір». Наш затриманий і не думав тікати. Він спокійно сів у свій кеп, і ми посідали за ним. Помостившись на козлах, Лестрий хльоснув коня і швидко довіз нас до поліційної дільниці. Нас провели до невеличкої кімнати, де поліційний інспектор, блідий та млявий, що байдуже, мов машина виконував свої обов'язки, записав імена заарештованого, та вбитих. В'язня продовж тижня допитають судді, сказав він. Містере Джефферсоно Гоупе, чи хочете ви сказати щось до суду? Мушу вас попередити, що кожне ваше слово буде записане і може бути використане проти вас. Я багато міг би сказати, поволі промовив затриманий. Я хочу розповісти цим джентльменам усе. «Може, краще почекаєте до суду?» – спитав інспектор. «А до суду я можу і не дожити», – відповів він. «Ні, не бійтеся, я не думаю накладати на себе руки». «Адже ви лікар?» – обернувся він своїми гнівними очима до мене. «Так», – підтвердив я. «То покладіть вашу долоню сюди», – мовив він, показуючи руками в наручниках, собі на груди. Я так і зробив. І одразу відчув під рукою сильні, нерівні поштовхи. Груди тремтіли, немов благенька споруда, в якій працює величезна машина. Серед тиші, що запанувала в кімнаті, я почув в його грудях глухий, хрипкий шум. «Боже мій!» – скрикнув я. Це ж у вас аневризма аорти. Саме так, байдуже відказав він. Минулого тижня я був у лікаря. Він каже, що за кілька днів вона лусне. До цього йдеться вже багато років. Через те, що в горах біля солоного озера я довго жив просто неба, а харчувався абияк. Тепер я зробив, що бажав. І мені однаково, коли я помру. Але спершу я хотів би розповісти, як усе це сталося. Я не хочу, щоб мене вважали за звичайного зарізяку. Інспектор та обидва детективи швиденько порадились, чи не порушать вони правила, дозволивши це затриманому. Як ви вважаєте, докторе? Чи справді стан його здоров'я вкрай поганий? – спитав інспектор. – Поза всяким сумнівом, – відповів я. – Тоді наш обов'язок – вислухати його свідчення в інтересах правосуддя, – мовив інспектор. – Можете розповідати, сер але хочу ще раз попередити вас, що кожне ваше слово буде записано. – Дозвольте, но я сяду, – сказав заарештований. Ця невризма швидко мене втомлює, і до того ж півгодини тому ми добряче відловцювали один одного. Я вже на порозі смерті, тож не брехатиму вам. Усе, що я скажу, чистісінька правда, а як ви її сприймете, мене не цікавить. Сказавши це, Джеферсон Хоуп умостився на стільці і почав свою дивовижну розповідь. Говорив він спокійним, ніби повчальним голосом, немов ішлося про щось найбуденніше. За точність його слів я можу поручитися, бо мені пощастило роздобути Лестрейдів записник. А той занотував кожне слово заарештованого. Вам не так уже й потрібно знати, чому я ненавидів цих людей, почав він. Досить сказати, що вони винні в смерті двох людських душ, батька та дочки, і поплатилися за це життям. Відтоді, як вони скоїли цей злочин, минуло стільки часу, що я вже не міг притягнути їх до суду, але я знав, що вони вбивці, і вирішив, що сам буду їхнім суддею, присяжними та катом. На моєму місці ви б чинили так само, якщо ви справжні чоловіки. Дівчина, про яку я згадав двадцять років тому, мала стати моєю дружиною. Її соломіць віддали заміж за того дребера, а її серце не витримало. Я зняв обручку з пальця небірчиці і заприсягнувся, що перед смертю він бачитиме перед собою Лише цю обручку і думатиме лише про злочин, за який розплачується. Я не розлучався з цією обручкою і ганявся за ним та за його спільником по двох континентах, поки не розшукав нарешті обох. Вони гадали, що виснажать мене до краю, але не зуміли. Якщо я завтра помру, а певно це так і буде, то помру, знаючи, що справа моя скінчена. Я знищив їх власною рукою. Більше у мене не лишилося ані надій, ані бажань. Вони були багаті, а я же брак, тож мені нелегко було ганятися за ними. Коли я дістався Лондона, мої кишені були порожні і довелося шукати хоч якоїсь роботи правити кіньми та їздити верхи я звик так само, як ходити пішки, тож звернувся до контори кебів і найнявся туди. Щотижня я повинен був віддавати певну суму хазяїнові, і все, що я заробляв зверх того, ішло мені. Перепадало найчастіше небагато, проте на всякий такий прожиток вистачало. Найважче було, розпізнавати вулиці. Такої плутанини, як у цьому місці, нема ніде в світі. Я купив собі карту, запам'ятав найголовніші готелі та вокзали, і все пішло гаразд. Не одразу дізнався я, де живуть ці мої джентльмени. Я розпитував про них усюди, аж поки вистежив. Вони зупинилися в кімнатах у Кембервелі на тому березі річки. Коли я знайшов їх, можна було вважати, що вони вже в моїх руках. Я відпустив бороду. Тепер вони ні за що б мене не впізнали. Зоставалося тільки не загубити їхнього сліду. Я вирішив ходити на зирці за ними, щоб їм знову не пощастило втекти. А вони могли зробити це що хвилини. Хоч би куди вони йшли, я завжди стежив за ними. Часом їхав у своєму кебі, часом ходив пішки, але їздити було краще. Так їм важче було б сховатись від мене. Тепер я міг заробляти гроші лише рано вранці та вночі, тож добряче заборгував хазяїнові. Але мене це не турбувало. Найголовніше, що тепер вони не вислизнуть із моїх рук. Мої вороги – були до біса хитрі, боялися, певно, що за ними хтось стежить, отож ніколи не виходили по одному, а ввечері і зовсім не показувалося на дворі. Я їздив за ними два тижні поспіль і жодного разу не бачив їх поодинці. Дребер часто бував на підпитку, але Стенджерсон ні на мить не заплющував очей. Я стежив за ними вдень і вночі, а нагоди все не траплялося. Проте я не впадав у відчай. Щось підказувало мені, що скоро настане мій час. Я лише боявся, що оця штука у мене в грудях лусне, і я не встигну скінчити своєї справи. Нарешті одного вечора, їздячи туди-сюди в вулиці Торки-Терас, так зветься вулиця, де вони мешкали, я побачив кеп біля їхніх дверей. З будинку винесли речі. Потім вийшов дребер із Тенджерсоном. Посідали в кеп та поїхали. Я хльоснув коня і помчав за ними. В мене аж серце тьохнуло. Так я злякався, що вони втечуть із Лондона. Біля Юстонського вокзалу вони вийшли. Я попросив якогось хлопчину, наглянути за конем, і пішов за ними на платформу. Я чув, як вони питали, коли буде потяг на Ліверпуль. Черговий відповів, що потяг тільки-но відійшов, а наступний буде аж за кілька годин. Стенджерсон, очевидно, був невдоволений, зате Дребер навіть трохи зрадів. У натовпі я підібрався до них так близько, що чув кожне їхнє слово. Дребер сказав, що має ще одну невеличку справу. Тож нехай Стенджерсон почекає його тут, а він невдовзі повернеться. Його товариш почав перечити і нагадав, що вони вирішили всюди ходити вкупі. Дребер відповів, що ця справа така дражлива, що він повинен піти сам. Я не дочув, що відказав Стенджерсон, але Дребер вибухнув лайкою і вигукнув, що Стенджерсон мовляв, лише найманий служник, і не сміє йому наказувати. Після цього секретар вирішив не сперечатись і домовився з Дребером, що коли той спізниться до останнього потяга, він чекатиме його в приватному готелі Голідей. Дребер відповів, що повернеться на вокзал ще до 12 ї і пішов. Нарешті настала хвилина, якої я так довго чекав. Вороги мої були в моїх руках. Укупі вони б захистили одне одного, але поодинці були би силі проти мене. Я, звичайно, діяв, не наздогад. План мій давно був готовий. Помста не задовольнить месника, коли винуватець не зрозуміє, що дістає відплату за давній гріх. Сталося так, що за кілька днів до того я возив одного джентльмена, який оглядав порожні будинки на Брікстон-Роуд, і загубив ключ від одного із них у моєму кебі. Того самого вечора він згадав про ключ, і я повернув його, але в день устиг зробити зліпок і замовити такий самий ключ. Тепер я мав хоч одне місце на все це велике місто, де можна було не боятися, що мені завадять». Найважче було заманити туди Дребера, і тепер я мусив щось придумати. Дребер пішов вулицею, зазирнув до однієї винарні, далі до іншої, та він просидів з півгодини. Звідти він ледве виповз, добря чи, мабуть, нажлуктився. Переді мною стояв кеп. Він сів туди, і я поїхав слідом, так близько, що голова богоконя ледь не торкалася, Затка його кеба. Ми проминули місто Терлоу, потім ганяли вулицями, аж поки на мій подив не опинилися коло того будинку, звідки він виїхав. Хто зна, навіщо він туди повернувся, але я про всяк випадок зупинився десь за сотню ярдів від дверей. Відпустивши візника, він пішов туди». Дайте води мені, будь ласка. Мені в горлянці пересохло. Я подав йому склянку, і він випив її до дна. Оце вже краще, мовив він. Отож чекав я там десь і чверть години, і раптом почув у будинку галас, ніби там билися. Потім двері відчинились, і на порозі з'явилися двоє. Дребер та якийсь молодий хлопець, що його я бачив уперше. Той хлопець тяг дребера за комір, а на сходах дав йому такого стусана, що той вилетів трохи не на середину вулиці. Сяюхо. вигукнув він, вимахуючи палицею. Ось я тобі покажу, як чіплятися до чесної дівчини. Він так розгнівався, що я аж злякався. Що він уб'є дребера своєю палицею, але той боягуз кинувся що духу навтікача. Добігши дорогу вулиці, він побачив мій кеп і скочив усередину. До готелю Голідей. вигукнув він. Коли я побачив, що він сів до мого кеба, серце в мене так забилося і з радощів, що я вже перелякався, що моя аневризма. От-от лусне. Я помаленьку поїхав, міркуючи, що чинити далі. Можна було відвести його кудись за місто і там востаннє побалакати на безлюдному путівці. Я вже вирішив, що так і зроблю, коли він сам прийшов мені на допомогу. Йому знову схотілося випити. Він звелів мені зупинитися біля винарні і зачекати. Там він просидів аж до закриття і насмоктався так, що коли він вийшов, я зрозумів, тепер гра піде по-моєму. Не думайте, що я збирався отак спокійно вбити його. Це, звичайно, було б справедливо, але таке вбивство мені не до душі. Я давно вже вирішив надати йому змогу погратися зі смертю, якщо він того схоче. Мандруючи Америкою, я брався до будь-якої роботи і найнявся якось служником до лабораторії в Нью-Йоркському університеті. Там професор якось читав лекцію про отрути і показав студентам алкаоїд. Він назвав це так – видобити з отрути, якою в Південній Америці труять стріли. «Одне його зернятко, – сказав він, – убиває миттю». Я нагледів пляшку, де була ця отрута, і коли всі порозходилися, взяв собі трохи. Я добре знався на аптекарській справі і приготував дві маленькі розчинні пігулки з цим алкаоїдом. Кожну пігулку я поклав у коробочку поряд із такою самою зовні, але безпечною пігулкою. Я вирішив, що тоді, коли настане мій час, я змушу обох цих джентльменів вибрати собі одну з пігулок у коробочці, а ту, що залишиться, ковтну сам. Отрута вб'є неодмінно, а галосу буде менше, ніж від пострілу крізь хустинку. Відтоді я завжди носив з собою коробочки з пігулками, і нарешті надійшов час скористатися ними минула північ повернуло на першу годину ніч була темна непогідна стогонів вітер і безперестано дощило та незважаючи на негоду мене переповнювала радість така радість що я ладен був кричати на весь голос якщо хтось із вас джентльмени мав колись жадану мету Цілих двадцять років лише про неї і думав, і раптом побачив, що вона зовсім близько, ви зрозумієте, що зі мною коїлося. Щоб хоч трохи заспокоїтись, я запалив сигару. Але руки в мене тремтіли, а в скронях гупало. Я їхав вулицями і бачив перед собою старого Джона Фер'є та милу Люсі, бачив, як вони посміхаються мені з темряви, так само, як тепер бачу вас. Усю дорогу вони були переді мною, праворуч і ліворуч від коня, поки я не зупинився біля будинку на Брикстон-Роуд. Довкола не було жодної душі, не чути було ані звуку, крім шурхотіння дощу. Зазирнувши у віконце Кеба, я побачив, що дребер хропе всередині. Я трусонув його за плече. «Час виходити!» – сказав я. «Гаразд, хлопче!» – пробурмотів він. Напевно, він подумав, що ми під'їхали до готелю, бо мовчки виліз і поплентався через садок. Мені довелося йти поруч і підтримувати його. Він досі був захмелілий. Відчинивши двері, я провів його до передпокою. Присягаюся вам, що увесь час мертві батько з дочкою ішли попереду нас. «Що за бісова темрява?» – пробурчав він, тупцяючи на місці. «Зараз зробимо світло», – відповів я, і, тернувши сірником, засвітив принесену воскову свічку. «Ну, енохудре бере». Вів я далі, обернувшись до нього, і держачи свічку перед собою. «Чи впізнаєш мене?» Він вирячився на мене безглуздими п'яними очима, аж раптом у них промайнув жах, обличчя перекосилося. Він таки впізнав мене. Зблідши, як смерть, він отскочив назад, на його чолі виступив під, зуби зацокотіли. А я, побачивши все це, притулився спиною до дверей і гучно зареготав. Я завжди знав, що ця помста буде солодкою, але ніколи не сподівався відчути такого задоволення. «Собацюро!» – промовив я. «Я ганявся за тобою від Сотлейк-Сіті до Петербурга» і ти щоразу втікав од мене. Але тепер твоїм мандрав настав кінець. Хтось із нас завтра не побачить світанку. Він і далі заткував. З обличчя його я бачив, що він мав мене за божевільного. Проте саме так, мабуть, тоді і було. В скронях у мене гупали молоти. Я, напевно, з непритомнім би, Якби в мене з носа не потекла кров. Від того мені зробилося легше. Ну, бо згадав усі фер'є. вигукнув я, замкнувши двері і покрутивши ключем перед його очима. Ти давно чекав відплати, і ось вона прийшла. Я бачив, як боягузливо затремтіли його вуста. Він, звичайно, благав би помилувати його, але розумів, що це буде даремно. – Ти вб'єш мене? – прожебонів він. – До чого тут вбивство? – відповів я. – Хіба це вбивство – знищити скаженого пса? Хіба ти помилував мою бідолашку, коли відірвав її від убитого батька і замкнув до свого клятого гарему? «То не я вбив її батька!» – скрикнув він. «Але ти розбив її невинне серце!» – вигукнув я, простягнувши йому коробочку. «Нехай нас розсудить Бог! Вибери пігулку і коптни. В одній смерть, а в іншій – життя. Я візьму ту, яка залишиться. Подивимось, чи є на землі правда». Чи над усім панує випадок. Він упав на коліна, дико завалав і почав благати, щоб я його помилував. Але я приставив йому ніж до горлянки. І врешті він скорився. Потім я ковтнув другу пігулку, і ми з хвилину стояли мовчки, чекаючи, хто з нас залишиться живим, а хто помре. Ніколи не забуде його обличчя, коли він, відчувши перші напади болю, зрозумів, що таки ковтнув отруту. Я зареготав і підніс до його очей обручку Люсі. Усе це тривало менше, ніж хвилину. Алкаоїд діє швидко. Обличчя його скривилося, він простягнув руки вперед, захитався і з хрипким вигуком упав на підлогу. Я його перевернув ногою горілиць і поклав на груди руку. Серце не билося. Він був мертвий. З носа в мене цебеніла кров. Але я не брав того до уваги. Не знаю, чому мені спало на думку зробити кров'ю напис на стіні. Може, просто схотілося побешкетувати і збити поліцію, з Пантелику. Надто вже весело і легко було тоді мені на душі. Я згадав, як у Нью-Йорку знайшли колись мертвого німця, а над ним було написано «Рахе». Газети тоді повідомляли, що це зробило напевно якесь таємне товариство. Що спантиличило Нью-Йорк, те спантиличить і Лондон, подумав я і вмочив палець у свою ж власну кров і накреслив посеред стіни те слово. Потім я пішов до Кеба. На вулиці не було нікого, але дощило, як і перед тим. Я вже від'їхав від будинку, коли засунув руку до кишені, де, звичайно, лежала обручка Люсі, і побачив, що її там немає. Мене наче громом уразило, Адже то була єдина пам'ятка про неї. Подумавши, що я загубив її, коли нахилявся до дреберого тіла, я залишив кеп у провулку і побіг до будинку. Я був ладен піти на все, аби лише знайти обручку. Біля будинку я трохи не потрапив до рук полісменів, які виходили звідти, і врятувався лише тим, що вдав п'яницю. Ось як Енох Дребер спіткав свою смерть. Тепер мені залишалось тільки зробити те саме зі Стенджерсоном і поквитатися з ним за Джона Фер'є. Я знав, що він зупинився в готелі Голідей і тинявся там цілий день. Але він так і не вийшов на двір. Він, мабуть, щось запідозрив, коли Дребер не прийшов на вокзал. Хитрий був цей Стенджерсон і пильний ні в року, але даремно він гадав, що врятується від мене, коли сидітиме отак у готелі. Невдовзі я вже знав вікно його спальні, і наступного ранку, тільки-но розвиднилося, взяв драбину, що лежала у дворі позад готелю, і заліз до нього. Розбудивши його, я сказав, що прийшов час розплати за життя яке він згубив двадцять років тому. Я розповів йому про Дреберову смерть і дав дві пігулки на вибір. Замість того, щоб ухопитися за єдину змогу врятувати собі життя, він скочив з ліжка і кинувся мене душити. Захищаючись, я вдарив його ножем у серце. Все одно йому судилося померти. Всевишній не дозволив би щоб рука вбивці взяла пігулку без отрути. Мені вже небагато залишилося розповісти, і це добре, що я зовсім утомився. Ще день чи два я возив пасажирів, щоб заробити трохи грошей і повернутися до Америки. Сьогодні я стояв на хазяйському дворі, коли раптом якийсь обідраний хлопчина спитав, чи нема тут візника на ім'я Джеферсон Гоуп? Його просять подати кеп до будинку 221Б на бейкер стріт Нічого не підозрюючи, я поїхав. Аж тут оцей джентльмен накинув мені на зап'ястки наручники. Ще й так спритно, що я не встиг оговтатись. Ось і вся моя історія, джентльмени Можете вважати мене за вбивцю, але я скажу вам, що так само послужив правосуддю, як і ви. Оповідь його була така цікава, а говорив він так виразно, що ми слухали, не поворухнувшись і не промовивши ні слова. Навіть поліційні детективи, ситі всілякими злочинами, якнайпильніше стежили за цією історією. Коли він скінчив, у кімнаті запанувала тиша, яку порушувало тільки репіння олівця Лестрейда. Він закінчував свій стенографічний запис. Я хотів би з'ясувати іще одну подробицю. Промовив нарешті Шерлок Холмс. Хто був вашим спільником? Тим, що приходив до мене по обручку. Заарештований жартівливо підморгнув моєму... І із своїми таємницями я вже не ховатимусь, сказав він, але іншим не завдаватиму прикрощів. Я прочитав ваше оголошення і подумав, що то або пастка, або обручку і справді знайшли. Мій друг узявся піти туди і перевірити. Він майстерно піддурив вас, а вже ж? Так і справді. Щиро погодився Холмс. «А тепер, джентльмени, – поважно, – мовив інспектор, – слід усе-таки скоритися приписам закону. В четвер заарештований постане перед судом. І вас теж запросять. А тим часом за нього відповідаю я». Він подзвонив. Джеферсона Гоупа забрали двоє вартових. «А ми з Холмсом...» Вийшли на двір, покликали кеп і поїхали на Бейкер-стрит. Після мова Усіх нас попередили, що викличуть у четвер до суду. Але коли той четвер настав, то в наших свідченнях уже не було потреби. Джеферсона Гоупа закликав до себе Всевишній суддя аби винести йому свій суворий і справедливий вирок. Уночі після арешту його аневризма розірвалася, і вранці його знайшли на підлозі камери із задоволеною усмішкою на обличчі. Не би перед смертю, він думав про те, що недаремно прожив життя і добре зробив свою справу. Грексон із Лестрейдом? «Мабуть, шаленіють», – зауважив Холмс увечері, коли ми про це розмовляли. Куди тепер поділася їхня галаслива реклама? «Як на мене, то вони мало що зробили для його затримання», – відказав я. «У цьому світі немає значення, чи багато ви зробили», – гірко промовив мій приятель. «Найголовніше, чи переконали ви людей, що зробили багато». Але все одно, вів далі він, уже веселіше, трохи помовчавши. Я ні за що не приминув би цього розслідування. Я просто не пригадую цікавішої справи. Хоч яка вона була проста, у ній є чимало вельми повчальних подробиць. «Проста?» – скрикнув я. «Ну, звичайно, її ніяк не можна назвати складною», – відповів Шерлок Холмс, сміючись із мого подиву, «Ось вам доказ. За оці три дні я без усякої допомоги, застосувавши звичайнісінькі умови води, зумів встановити особу-злочинця». «То правда?» – погодився я. «Я вже пояснював вам, що химерні обставини скоріше допомагають» ніж перешкоджають у нашій справі. Розв'язуючи такі загадки, неодмінно слід уміти відтворювати події в зворотньому напрямку. Це дуже корисна здатність і легко набути, але тепер у ній чомусь мало вправляються. В буденному житті корисніше думати наперед, тож усілякі інші міркування тепер не в пошані. На 50 осіб, що міркують синтетично, припадає лише одна, яка здатна міркувати аналітично. Правду кажучи, мовив я, щось я не дуже вас розумію. Отож, бо й воно. Спробую пояснити зрозуміліше. Більшість людей, якщо ви перелічите їм події одну за одною, передбачать їхні результати. Вони можуть подимки зіставити їх і зробити висновок, що саме має відбутися. Але мало хто, знаючи результати, здатен до розумової праці, що надасть змогу простежити, які ж причини призвели до цього результату. Оцю здатність я й називаю відтворенням подій у зворотньому напрямку або аналітичним міркуванням. «Зрозуміло», – сказав я. Саме такою і була ця пригода, де ми знали результат. І повинні були самі знайти все, що до нього призвело. Я спробую показати вам різні ступені своїх міркувань. Отже, почнемо спочатку. Ви знаєте, що я, не навіючи собі заздалегідь ніяких думок, підійшов до будинку пішки. Насамперед, я природно оглянув дорогу і виразно побачив, як я вже пояснював вам, сліди коліс кеба, а потім з'ясувалося, що кеп міг під'їхати сюди тільки вночі. З невеликої відстані між колесами я переконався, що то був кеп, а не приватний екіпаж. Звичайний лондонський кеп набагато вужчий за аристократичний екіпаж. І це була перша ланка Потім я неквапом пішов стежкою через садок. Ця стежка була глиняста, і на ній добре відбилися сліди. Вам, звичайно, вона здалася лише смужкою витоптаної глини, а для мого досвідченого ока кожен слід на її поверхні мав своє значення. В науці розкриття злочинів нема нічого важливішого за мистецтво читати сліди, хоч саме йому у нас майже не надають потрібної уваги. На щастя, я багато вправлявся у цьому мистецтві, і завдяки постійним вправам воно стало моєю другою натурою. Я побачив глибокі сліди ніг-констеблів, але розглядів і сліди двох осіб, що проходили через садок раніше. Визначити, що вони проходили раніше, було неважко. Подекуди констеблі геть чисто затоптали ті сліди. Так з'явилася друга ланка. Я вже знав, що вночі сюди приїхали двоє. Один дуже високий, судячи з довжини його кроку, а другий ошатно вбраний, про що свідчили маленькі вузенькі відбитки його черевиків. Коли я увійшов до будинку, ці висновки підтвердилися. Переді мною лежав чоловік у лакованих черевиках. Якщо це було вбивство, то вбивця мав бути довготелесим. Ран на тілі небіщика не було, але з того жаху, що відбився на його обличчі, було видно, що він перечував свій кінець. У людей, які раптово померли від розриву серця чи ще якоїсь хвороби, не буває такого переляканого виду. Понюхавши вуста мертвого, я відчув легенькі кислуваті пахощі і дійшов висновку, що його змусили прийняти отруту. Це знову-таки підтверджував вираз ненависті і страху на його обличчі. Я переконався в тому, застосувавши метод винятків. Відомі мені факти – не вкладались у межі жодного іншого припущення. Не думайте, що тут сталося щось нечуване. Насильницьке отруєння – не нова в історії злочинів річ. Будь-який отрутознавець одразу згадав би справу Дольського в Одесі чи Летюріє в Монпельє. Тепер переді мною постало найголовніше питання – що було причиною вбивства, аж ніяк не пограбування, нічого з речей убитого не забрали. Може це політичне вбивство, чи тут замішано жінку? Я схилявся радше до останньої думки. Політичні вбивці, зробивши свою справу, намагаються якнайшвидше сховатися. А це вбивство, навпаки, було скоєно без поспіху. Сліди злочинця видно по всій кімнаті, а отже він залишався там досить таки довго. Причини, напевно, були приватні, а не політичні, і потребували методичної, жорстокої помсти. Коли на стіні знайшли напис «Я зрозумів усе до кінця». Убивця, звичайно, хотів нагадати своїй жертві про якусь померлу жінку. Отут я і спитав Грексона, чи не цікавився він, телеграфуючи до Клівленда, якимись приватними подробицями в житті Дребера. Він, як ви пам'ятаєте, відповів, що не цікавився. Далі я заходився уважно оглядати кімнату. Знайшов підтвердження своїх здогадів про зріст вбивці, а водночас дізнався про такі дрібниці, як Трихонопільська Сигара та довжина нігтів. Оскільки слідів боротьби не було, я дійшов висновку, що в убивці від хвилювання потекла із носа кров. Криваві плями на підлозі збігалися з його кроками. Рідко трапляється, що в людини від хвилювання йде носов кров, хіба що вона дуже повнокровна. Через те я й наважився сказати, що злочинець, напевно, дуже і червонолиций. Чоловік. Подальші події довели, що мої міркування були правдивими. Коли ми вийшли з будинку, я насамперед виправив Грексонову помилку. Я надіслав телеграму начальнику Клівлінської поліції, де просив повідомити обставини, пов'язані зі шлюбом Еноха Дребера. Відповідь була вичерпна. Я довідався, що Дребер уже шукав у суддів захисту від свого давнього суперника на ім'я Джеферсон Хоуп, і що цей Хоуп перебуває зараз у Європі. Тепер ключ до таємниці був у моїх руках. І залишалося тільки спіймати вбивцю. Я вже подумки вирішив, що чоловік, який увійшов до будинку разом із Дребером, був ніхто інший, як візник. Сліди свідчили про те, що кінь ступав туди-сюди. Чого не могло бути, якби за ним хтось наглядав? Де ж тоді був візник, якщо не в будинку? До того ж, це дурниця припускати, що людина при здоровому глузді скоюватиме задуманий злочин при третій особі, яка, напевно, викаже її. І нарешті, уявімо собі, що ця людина хоче когось вислідити в Лондоні. Що можна придумати краще, ніж зробитися візником? Осі ці міркування привели мене до незаперечного висновку, що Джеферсона Гоупа треба шукати серед столичних візників. Але якщо він візник, то йому нема потреби одразу кидати цю роботу. Напаки, на його думку, несподівана переміна заняття привернула б до нього увагу. Наймовірніше – він деякий час іще працював візником, і навряд чи він живе під чужим ім'ям. Навіщо йому міняти ім'я в країні, де його ніхто не знає? Я зібрав поліційний загін із вуличних хлопчаків і посилав його до всіх контор наймокебів, поки вони не відшукали потрібного мені чоловіка. Як вони привели його до мене, і як швидко я скористався цим, ви чудово «Пам'ятаєте? Вбивство Стенджерсона було для мене чистісінькою несподіванкою, але я принаймні не зміг би йому запобігти. Через це вбивство, як вам відомо, я одержав пігулки, щодо існування яких не мав сумніву. Як бачите, все розслідування – не що інше, як низка логічних висновків». «Це просто диво!» – вигукнув я. Ваші заслуги слід визнати прилюдно. Вам треба написати про цю справу до газети. Якщо ви не напишете, це зроблю за вас я. Робіть, що хочете, докторе, – відповів Холмс. Але спершу вів він далі, простягаючи мені газету. Погляньте на -ну сюди. То було свіже число «Ехо», а допис, на який він показав, був присвячений справі, Джефферсона Гоупа. Публіка, ішлося в ньому, втратила змогу зазнати гострих відчуттів через раптову смерть Гоупа, звинуваченого в убивстві містера Еноха Дребера та містера Джозефа Стенджерсона. Тепер, напевно, ми вже ніколи не дізнаємося подроби цієї пригоди, хоча маємо відомості з вирогідних джерел, що злочин було скоєно на ґрунті давньої романтичної ворожнечі, в якій чималу роль відіграли кохання та мормонізм. Є звістка, що обидві жертви замолоду належали до секти святих останніх днів, а померлий в'язень теж мешкав у Солт-Лейк-Сіті. Якщо цій справі насудилося мати продовження, то вона принаймні є блискучим доказом енергії наших поліційних детективів а також слугуватиме уроком для всіх іноземців, щоб вони зводили свої рахунки у себе на батьківщині, а не на британській землі. Ні для кого не є таємницею, що честь майстерного викриття вбивці повністю належить відомим агентам Скотланд-Ярду, містеру Грексону та містеру Лестрейду. Злочинця схопили помешканні містера Шерлока Холмса, детектива-аматора, що виявив певні здібності в мистецтві розкриття злочинів. Сподіватимемось, що з такими наставниками він згодом набуде потрібних навичок у цьому мистецтві. Невідомості, що обидва детективи дістануть гідну нагороду за свої заслуги. Хіба ж я не казав вам цього самого початку? Вигукнув, сміючись, Шеллок Холмс. Ось навіщо ми створили цей ітют у багряних тонах, щоб забезпечити їм нагороду. Нічого, відповів я. Всі подробиці записано в моєму щоденнику, і публіка про них довідається. А тим часом задовольняйтеся думкою про те, що ви перемогли, і прокажіть слідом за Горацієвим скнарою. Хай мене ганять, хай свищуть, – він каже, – а я собі вдома радо плескую в долоні, милуючись золотом у скрині.